قدم دوال متصين و بادر قرار در خارج افتاد فارس او دست جدا قدم تمام سراي پكه يوسف و فرزندان الله و رحم الله والديه امداد شيراتي و اولاد تصديق او علام نی مینه کو د واځي د ورکړن په هغې کې زموږ د اړنو او د ژوند په غوښتنې او دنیو پرګړې او اړو او زموږ د ماښام شینل د دې مطلبې چې زموږ پرسر کومي را سمې خپل دي strapto storija کوي او دې کار کولانه د استوریته وړونه تدیو لیم احنا سنو تا وقمو تا دورما لقینام پر رکلی که خبری را دی تلکولا سباقی و اکتسار سری و سن مکسری خبری و امبانیخ و را قدالا کزتا تکور دا مبارک دار ترکون او مبارک دار زمادتا رکنلی او خوشالی ایران زمادتا بل في قديم العربات مستلح من طول اللح في الزمنين وقالنا ما يوضي لكمش علي خطمه على خاطره قل بحضل الله په الله او په دې کې ایمان دی او هغه په مخدو قرآن دی او او په دا لري په او ایو لله دا هیڅ دې په دې لپاره ټول خزانه چې موږ کویونه کوي دا په اور عظمت ما زالا حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا کہ قرآن نے گمراہی کو ختم کیا اور کیا کہ قرآن یہ وعدہ کو ختم کیا قرآن علم اور توفیق ہے وتا انما اجلثل الدنيا بحاضرها گویا کہ ہر قوم نے سر کو ضرور دنیا کے دورے پورے و ترافو انا دونه با الله دې از دې خدانو له تکراو الله دې د پزامت او توجار کی او دنیاتي فيريشي او خدای دې لاسه او په دې نورو کې دا نه لیدو دا نه لیدو دا نه لیدو دعا او خلوت کی او د توبه او قصې او دا پرته ویل يا جزاك الله خيرا يا اخواني اجمعين على هذا الكرم والعطاء من كل البلاد من كل صوب من كل مكان نذاك الله باذن الله لا نغفل فذلك سنذكره الان بشان تقارير اجتماع مجلس الشورى والله اكبر او دمون قولوه انه منا فریانه منا ورقی اور آنکارین چیز دون تساق در آنکار تا سواره در تا یا شمید رید آزا هیلی زدی از اون تا جو رز دار تا مخاما شکر زباست رید تا سواره در از اونکار تا سواره در تا سواره در از اونکار تا سواره علې زه تمه دې له واژې زړه او قانون خو دا کتابو ورته پتاوه ورېږي کوم څه نقص راغلي نقص زماده پرته ولاه یقین نه یم زه یې ځاګنده پاتې راتځم کوي چې څه په دې ډول څخه ته روته دی ورنه زمایي کوم عادي چې په دغه په کومه په کومه په کومه ورنه ویا فاطمه او خوریه او په زماي او سره او په کتابوری راطور په صلی الله علیه کتاب ده الله حسین دې ملي او عمر دې چې د دې په احکام قاریان کو قرآن یو کل د دې له او د څومره وروسته نه نه يفاعي صورت در توني باني صورت در ازان دي سيگران من يا رب اذكر لي وشكرا لك كان منكم مسلم ولي فاليسلم لنا الفجار لا صلى الله عليه وسلم فرمى سيدي بالشاقة فريقات للغاوي وقع برغلقه فسلاح شهدهم وشوئي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ذكاة الغنبان ذكاة فتن إسعاد ماذا نشكره حظام الله يا الله صحابة لي فعر الصفاتك ينتهي لي من شخص يطلق لك لغاهم شيء لقاس فما فسن نذيره فالشكس يتفسن نذيره ما مقوك شفيت الموتون زورتات الفور فليقوا عن ویاخو سیو را هڅي اوغه په هغه دیو زموږه چې سیو او فرار له ګوغه موږ اوه نمورانه فرار او رسول الله سنتي نه فرار کوي او پخاوي چې رواني موږ څنګه دي زه دي زه په ځان سره په تیارې شي چې تاسو یا نبی قران کې چې څو وندا قران دی الله تعالی څو شرف لري او شرف لري چې زموږه په دې څه دی قران دی او شروع کړه او لزاج د کافرو غشره او غوخه ده د معادل د غوخه کومې د لزاج او او د پدې سره ځانې ځکه چې دغه قران آیته ده وزراء دولت و اساتید و کارشناسان و حضور حاضر در جلسه و نیز در قرآن بیان مقام شما یافت مزار این قوانین برای تربیت و خلق راه هدفی است رو و قراری را که از این طرف او و پاسه القران السوره بنا واست و پاسه پاسه و انګوره کومه څه ورکه نه څه دغه شيری او کوفس ملغه ته په قران کریم دی او دومره ډیره مونږه په دې کې او کولته په دغه کې چې مسلمانانو په وروه باندې دغه ورو دکاواتیا په جوړه کې دغه دې یو څه کار نه شوې وګورئ ده قرآن ده روحادثة من درورة تلبرون تر أو تنسيحون ترابط ترده أو يكينانو ده قرآن ده روحادثة من درورة ترده من سيراتي سمن دمار بمسيراتي سمن عقد وفكر بمسيراتي أو من من دعاكو أو ده ندرس من احتفام ترسي أو تاسبه خبوروك من درية شرات ناسم وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنْ مَكَانٍ كَرِيمٍ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَقُومُ يَهْدِي نَفْسَهُ وَالْحَوَارِثُ وَالْفَاصِلَةُ يَدِينُهُ مِنْ صَحْفِ لك أسألنا من المستقبلة قمت بسنة دينه لا أعزين ميلان لما زمانه ونوره ونوره بقرادانها أو لما كمان حفورها تتري وإلى آياتها بعد تورا باني لن تريد أن تتطل رقمك تهدر الله يكيناً فأسو قشارك أو لا أشاري دون نوع دا څوک ووایي چې موږ سره د وړاندې تاسو ویل <سؤال> او خوښ یا کوئی قران تاسو ته ورکی او دا قرآن زار زړی زار زړی یك لمن زمیره نص ورمو او آدیکه راवे سم دي په سوره مسلمان دې تاسو مستی او تاسو ته جنت ورته او آسمان ته ریښتینې ګوټه ملاله د مستوس Я вот думаю, третий потом, вот если взять исторический, я вот этот подарок, какой-то рон او دغه د دېجه کې زموږ وطن باندې له مخه زوی موږ د دېجه کې یاد نه کړو زموږ ماتو باندې د ماتموږي د نړیوالات او دنیاوی د ماتو په څیر په ټول کاتو فيه زو او امریکای په پورتنۍ په ځنۍ د یو لاته او چې له دې څخه وروسته دا یې کولی نشي <تصفيق> ویي چې اڅکی وخت تایږي <تصفيق> دا ځای په ځمکو په اروپا کې راوځي او سړي مخلیقتو او د مخلیقتو په اړه مالمو ډېر څه راکړل دي خو الله فطرت څخه د ماکېدل داسې شي چې د نړۍ په هر ځای کې د انسان په اړه څه وایي او د دې نړۍ د دې په اړه چې د نړۍ په ټولیزه توګه د انسان په اړه څه لكي <تصفيق> دل من القرآن تقريبا لتنفيذكي وكشمان تنمو نريجاد عليكي اللعنة من قليل شمان تغلبين عوزاتي القرآن جي كان تساول بالنسان بالفعل من القرآن نمتعد نسام زنده اخترون بي إسلامي إزامي حكومة يوحاكرة تبريشة إسلامي معاشري دا نوموږه زارکور ساتي او د اسلام په حال کې راځو د پردي په مزاګر او مزاګر په کوم کې زموږه خو نن نوامونه او زړه په طعام کې شریکي یللې بلان د هر کله او مختلف ساتو حاضرین د دې بوټ تراپا په روښان دي او قران په فار حاضرین او دغه ټول کوپر د سیاستونو خلک او دغه ټول مظاهره وکړه دغه ست د حیایي نظام نه و تنظیم قانون نه او مننه او وګورئ نو چې کوم دي دغه حاضر دي د ټول اعلان ده چې د نظام منوري شي نظام نه او ست د په دغه کې خو راځي چې موږ باندې ورته وقایم ملي قرآن باندې زموږه قالوړي زموږه په خوځې زموږه ټول مال او مدينه د عالیږي ټول صلاح شي کېږي زموږه اورالي او زموږه اوات څنګه اورالي مال هم تر الله نه هي څلکه دا دغه دانو مگه ته مثال دیوې چې خمسه رضی الله تعالی بها مثال کوته او څنګه تفسیر وکړو او صبر واه زمينونه دانوو سوي ځاګړې څه سر مړنه وویند او صبر واه ګرول کوم لکړه داب ابن حنين او یوش په یوه ځل یا الله پر سوء غرام له خواخونو کې وایي چې موږ په دې کې په خانسات د شتې د تیارې په څل سرونه کاریو چې یو د تېلو او د سازمانت په ریلو او د شتې د راتلونکي په او په دې چې تاسو په خپل المزيد ایمان راوړل او خپل مرګو په جوړ کړی وعدي تو کو دیوې فاصي مختصر <تصفيق> غايب دي د دې زنانه يا دې زنانه څنګه ورته دغه زموږ په نړۍ دي او قوالبا رب لا ورز قسم دتم و سواتل سوبره بازه په نړۍ کې چې نامي صاحب د پلار سره راځه او مجلسو نامه ده رسول الله عليه وسلم و ديو په ستاو هغه او مسجد به هغو به فَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا أُعْرِضُوا فَقَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَإِذَا بُشِّرَ بِأَرْحَمَ مِنَّا أَخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ وَقَالُوا هَذَا لَنَا وَهَذَا لَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا قِيلَ اصطابت اضعان ايضا مركو قبرت او رمان تغالب <سؤال> في نور اخلا او تغالب نفه شهیدان شوید او رابين اموار افتاره لتو اردن مورد اتسان غرم دخسده دو لخانصاد و تیوبان سحالة في ریدان تا رسطان او درید و فلسفه روایت د فلسفه روایت د فلسفه روایت فلسفه موجوده او نصاب د څو په خبره ده تسورو او زمون تشارع رسيدين سيدو او دغه ورو وروي او ساري چې دغه د کیحو او ربا سادي په خبره ده چې د فلسفه روایت سمارة بطيانة با فورز باقنساهم باقل جيجا منه صلى شهر ورحمة بسم الله وبرزيكة زمينة تعالى منه زمينة حياء من يلوين زمينة تعالى من السحادية زمينة تعالى منه ورمالي ريانان زمينة تعالى منه قاسمة الزهر اې شریفه دیګه را حدیثه کلکرا ده او دې الله تعالی غوښتي چې موږ په دې باندې مليږي هم څه باندې موږ څه وران شي او حیا وخت ور دې چې دې باندې تاسو قرآن سورې او دې سورې لساره په دې کې او دا دڅوک دڅوک طواله ملي درڅ سره کوي دا اساس نوره قانون دی ملي درڅ سره کوي دا اساس الله درڅ سره کوي دا اساس پیغمبر درڅ سره کوي دا اساس قران درڅ سره کوي چې په keresztان او په keresztان د دې لپاره چې تاسو ځو لیکن او په ټوله زمانه د انقلاب له ځایو کې اندرے دے حوالے قرون داری دی سوال کوئی کہpostcssی طالمی نا ساتھ دے قرار جہنم رہوں دلہ و دسی زمین ملت دی مدارک دنیا دی مستقبل نظام دے جہنم رہوں مدد کو زان پرہیافی سر زویرہ دی مداران اور ہار غناں یوه د خپلې د مور او پلار مستحق نه او زموږه ټول <سؤال> مستحق نه هغه چې موږ په دې وخت کې راغورایو چې هیڅ څوک د زموږه ټول مستحق نه او خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د خپل د دغه را <سؤال> باندې د دې استري فراک مپيژي ځکه نور ما دا اوه او سفري او دا نړیواله چې ځوړره د نظام کومه خپل ځان کې سره وختونه او د پروګرام دی او پروګرام د کومو له عامه له دایلو څخه چې خپل خاص ملي جوړه راځي موږ د خپل پیغام الله تعالی پر الحمد لله رب العالمين يا قاریا محترم جان دی پرجیوی اور وہ ختم ورقم جو خبر مننی وایو ان جنلی یوک او غصن ودارو ہسبتا ہے او دغه په خپل لازمي مشري له ځان سره کوو په دغه ډول او په خپل پند زه ورته مې اجازه دي چې دا خبره والله قد نريت او داسره دغه د کور په دې په وخت کې زیات ځستاو دی اغانې لسکون راوړلې دي د دې سره کوم کې چې څلور تاسو پر خاص کرنې باندې حضرت تشریف ته تشریف راوړل او موږ جنابه خاص باندې چې څو څنګ جنابه کار او زموږ په الله او ټول دین لپاره ټول نړۍ السلام علیکم میرے حاضرین میں الکترونیک اور احصاء کے مسائل سماع کو سماعہ تجارتی میں شرط تکمیل کی اور ادارے نے جنوں کو اس صورت میں مکمل طور پر حاضر میں خیر اور طرف میں دیا اور خاصہ رہے دل کو بحث کو زیادہ سے زیادہ دیو نے بہار کیانہ کے انہوں نے نظر رکھنا جنہوں نے پروفیسر سے گزارش دی کہ د سړي د هغه مجاهدینو وزارت نامه چې کومه وخت د دې دغه د تاریخ 10 د پی دغه دغه د وزارت د خاص ملګریونو له ځایه په ځایه باندې د تصفیه مرایسه ولې دي چې دغه دغه د وزارت دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه د په دې توګه هغه د سمري د چاګا له تنظیمې د یو چا مشرۍ د له چاپی ناروږی د اقتصادې پرولو لپاره د زموږ د کورنیو لپاره ده همدا روښانه د خپل ځان یوازې د لارې مو پچی دا ټول د او او او زما مبارک ته او اصيا الله تعالی په یوه سوسیال د ویډیو د ویډیو ټالکري جنرال خپل په او دا ټول دې عمر زړه الله دا به قصري او دې الله تعالی دې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 ارکی چې په څنګونو او سماق له الله دې دې له الله څخه راځي چې خلک نازل وي او په یماره یې سفر نن او دې عضو مو د دې د الذي يذكر رأس ويبيان قال يوم لا سباتون في ديارنا يا ايها الذين ذكروا ذلك لا فتاه فاعلموا بحقك وذاك هو المصيبون الذين لا فكار سوى اللطيف الذي يسترد كل جناح بيت خلو في سر ديارنا بس اوه اوه يا اناده كتاب او دينه بس الله تو اوه اوه ديو ازي لازم ديو راضي اوه اوه من روينو اوه اوه دي سيفاتي يشهد تو الله لنا يا رب الله بالبلاء وبالنقي and the children of Shaitan, but to say that it's all in the and I the rest of the day, and I have the وانا يستغل شرق <تصفيق> وغمد من لا أبنك ترى زمين جاء قول عود من لا أبنك ترى هيا بذي يرى وغزرين على يرى په جنګانو د امندان موبایل نمبر دی 0303332648 یا الله او ما اجر دا ډیر به تر دې ډیر به تر دا که به تر دې اعظم او دې لوی اجر واله دي واستغفر الله او دا الله نه څنګه وایي دا الله نه به نه بسم الله الرحمن الرحيم یقینم الله د پینکې ده او مہربان ده یوکه بخنم اوښتا نو الله دې مہربان ده لمن دعا الله دې مہربانی ته پته مناسیو بخنم کې ده او مہربان ده دې بخلیته او دې مہربانی ته لمن ته دې مناسیو الله دې رازمورا یو سو لمن دا د لګ وخت څخه تر ول زموږ په تمرکز او دغه د ښمدالي ددل کې دا د سوره مزمل سبق او چتا سوال راوړل او څنګه چې دا هو فوران دی روان دی مرځ جذبات او د زړه کیفیت نور هم بدل شي اختتام نمخ کی دار درس او دار سلسله یو تقاضای او غدا چې څه خبرې سه اختصارې خبرې د بیرته سلسله په اړه کې پکاري او سومنه تاسو ته وسوځم هرارسم یو څه مختصر خبرې خو دې هغه خبرې کې دې شي څو قدرت نن په دې سبب کې شریک شوه او دا وزون او بان ای خبر اکدادا چیز تاسو کولو تا دختم زرنا مبارک باد ترکون تاسو مبارک شی تاسو کول ناری نازمانا لویا وارم ادعا مبارک باد ده دنیا ده تم مالو مبانه نده چی ده دنیا مالو تولد تاسو جمع کو ده آغا مبارک باد ده بار با كم حق تنطلع راكبه ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وارتوا ايه ايه احمد رضيهم هم انا نتا تدع الله ففضل او ضعبط الرحمة ام پا خوشاله خوش آلشه او ام پا دفت خوش آلشه او ام پا دفت خوش آلشه او سه ایمان او قرآن ایمان او قرآن الحمدللہ نمونگدوانا حاضر کردی ایمانم حاضر دے ذکر ایمان راوستیو او قرآن تناسیو بلسکننس نو خوشاله الله فرمایي فذ ذلک طلیطره نم پدک خوشاله شي وليه هو خير مما یجمعون دا دیر د خزانلا ازی مخزانلا دا داغه ټولو خزانونو دا چې خزان جمع کوئ تاسو نن ته چې تاسو جمع کوئ دا د ټولو نه بهتري مخزانه ده له چاہتا چا قرآن ورکڑا شو دا قرآن علم نو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گویا دا دنیا د تولا دنیا دا تولو خزا موسر دا جولی ترہو ورزیدہ دا لویا خزا دا دا خزا نبی تاستا مبارکی دا دیسر دا منا با اللہ یقینن او دا منا د جنت بدی د قران سره منا د الله د مني علامه د چا په ورکه چې د الله سر منا ني د قران سره منا مشرات له د ثبوت د استاسر طول نارې نو دا نو دا د ویولو استاسد الله سره د ذکر قران لته سره منا ورکه الله دی دا ټول مختلف نظر کې الله دې دخل پیغمبر می نظر او الله من دې نظر می نه په غره یا الله دې ته جنت تبوځي نو لسبق متراکل لسبت له پر لسبت کې دې قرآن فضیلت او دې اهمیت ذکر هو او دې سبقت تقازا قرآن ده اختلوا سنوصر اولا جاو من قرآن اختل جوتا كسكو من اختل دماغتا من كسكو اختل زان اختل اهل وعيال اختل كورونا اختل كاربار اختل وطن ام دا دي قرآن ترين عذاب المنورة وخيشتكو ام دي تقع ذا دا دا علاس فلص رب کی یقینن فلس جن تو کے تو القران کو یقینن مشذ دجود ما کوم بهرز دغلی نن تاسو انده نن نه وخم چکم تاسو دے دا ډیر زیات سی ډیر وخت دا وصول نن ټوله پاتې خدا من ټول ډیر زیات یو بیر چرہ او دلوی نهر نا ولینا اخپل پتی تا ورخ مات کی او بیا ورته یا پتی پا اخپل او بشی نو تا دی لسو سبخونو کی تا دی لسو رزو کی دا زمون گز رونو زمون دی ماو د دا قرآن دا دی سمندر دا ورخ او دا به دا ذهن او دا دی او دا جره یا کمان طول او کلمہ من سو کامیاب شو چې دا قران د دې روحاني سمندر طل نن دا ورخ خپل ځتو په دماغ تر واړی یقینا دا نن نه نه اورزم کافی دی نو دا دې تاځا دا چې زمونږ درن دې دنن تاسو بدل شي او دا قران سره دی تعلق جوړ شي دا قران دی تعلق جوړ او د دېنه مخ دا لستره دی او موږ ډیر وخت له ولیدو ډیر وخت د کور استاره وختې ما تاغم سړی مالم دی او هغه زنه له اندازې رز دې نظر دی راته ما معلوم دی چې شپې تدريب جن د کور نارینم راوتې ده بداره او تریز دا نناله او تیرې ماشومان سره ګریبږي او کته کته تر پیاره کې طلا او ملزم کړي دي او پیلوږه جوته زال دا قرآن درس طرح رسول اللہ دے یقینن دیر تکلیب تکلیب کارو خدا اللہ دا نیکان و بندگان دا د اید خوشالعی ذریعوا پا قرآن کی اختری ہوئی کنوی ما شمانم پا دری را پاسی دلی دی لوی امرا پاسی دلی دی نور کلا چسود ساہر بانزتن نپاسی دل ان پا دیر کی پا دری بجی را پاسی دل تا حجید مکلی دی اور نس رجن دری عادتا دی دا عادت در نوست فوت نشید دا عادت پرینه بای ویدی پا بندیو او دا سلور پینزو شپک گنته تاس وقت لگو لے ده من ماستره او آده او که او ماستره او دا لاستره او آده او که زمون تا دیرکه دا تاسکی دا کم کم زیلرازه پا حرزه که علماء موجود دیو در سومه خدا در سومه خالی دیستا دا دیر کمزوری درس نراوان دی لس کسان او پینز کسان او دو کسان او درے کسان او کل کل او درس تریخه دی دال دکہ خلق توجو نکییا خلق نرازی دا درسون کامیاب کئی او درس کامیاب اول ندی زان کامیاب کئی او دا تول شرکا ناری دنا دنانا دنن نتس کبس کم یو اگر انتا دور جا قرآن ګران څونو ده کنه ګران څارونه ده کنه تاسو